Той тризуб, під яким ви боролись, і той синьо-жовтий пратвор, яким ви пишались, переможе. У селі Бірнбаум пам'ятник притулив з домуру церкви. Це довгаста плита з чорним вояцьким хрестом, посередині якого на щиті білий тризуб, а на двох рам'ях хреста – 1943 і 1945, дати існування дивізії. З правого боку – барельєф дивізійного лева, без корон, який обіперся передніми лапами об хрест. Внизу – напис. Присвячено вічній пам'яті синів України і Штирії, які у дружбі полягли за свободу. Біля церкви багато людей. Між ними є довгий прохід, спереду – оркестр, чоловіки в ветеранських одностроях. «Невже ціле село прийшло на нашу панахиду? З церкви чути звуки відправи. Починають дзвонити голосно дзвони. Люди виходять із церкви. За ними виносять домовину з мерцем. Це похорон якогось, мабуть, визначного члена камерант Шафцбунду, бо багато людей в одностроях. Ми чекаємо, аж дзвони перестануть дзвонити». По боках пам'ятника – зелені кущі, покриті весняним цвітом. Починається панахида. Співові людей вторує гомінрою бджіл, які прилетіли по ранній мед. Покладання вінка – отче наш і богородице діво, вічна я пам'ять, видиш, брате мій, промовляє Ярослав Рудковський, голова краєвої управи Сум у Великій Британії. Бат Галяйхенберг. Тут, при вході на цвинтар, велика чорна плита на підмурівку. По обох боках на підмурівку дві бетонні підставки, в яких посаджені квіти. Кілька жовтих квіток насміливо виставили свої голівки. Наверху плити воєцький хрест. Посередині, на верхньому краю, трезуб, обведений обрисом щита. По обох боках щита дивізійні леви стоять на задніх лапах і спираються передніми на боки щита, над їхніми головами і під долішнім рогом щита по одній короні. Під ним на всю ширину напис великими літерами, такий самий, як на пам'ятнику у Бірнбаумі, Панахида. Отче наш і Богородице Діво. Тепер тільки один раз. Вічна я пам'ять, і видиш, брате мій. Тепер уже не так голосно. Промова Романа Дебрицького. Голови братства колишніх вояків першої УДУ на Німеччини. ТРАУТМАНСДОРФ. На невеличкому військовому цвинтарі стоїть пам'ятник. Квадратний стовп з чорного граніту. На постаменті з двох сходинок. Наверху стовпа чорний військовий хрест на передній стіні якого вирізблений золотий трезуб у колі. Спереду пам'ятника вирізблений дивізійний щитик з левом і трьома коронами. Під ним напис «Спіть, хлопці! Спіть про волю, долю тихо сніть, про долю, волю вітчизни, чи ж можуть бути кращі сни?» Німецький текст Тут боролись і полягли за свободу сини України, вояки Першої Української дивізії Національної армії. У глибоких думках друзі з Великої Британії, Обву, 1976. Після відправ промовляє Святомир Фустун, Генеральний секретар Обву, починає тужно Доля судилась так. Що не квічають наші дівчата їхні могилки Не наспівує їм вітерець мелодії рідної землі Його голос міцнішає Вони нагадують нам, щоб ми і далі продовжували боротьбу за визволення України Продовжували те велике і святе діло, за яке вони поклали своє життя І ми знаємо, що їхня кров пролита недаремно Гляйхенберг «А може Бат Гляйхенберг?» «Ні, ми вже були в Бат Глянхейберзі!» «Повертаємось вже до Фельдбарха. В автобусі загоманіли веселіше. Наближаємося до свого готелю. У Фельдбаху великий цвинтар. При самому вході найкращий і найбільший пам'ятник полеглим воякам дивізії. Стоїть він при входовій брамі, ніби боязко сховався в куті цвинтаря». Це пам'ятник роботи відомого скульптора Григорія Крука з Мюнхена. Він складається з трьох струнких білих плит, заокруглених вгорі дугою. На середній, найширший та найвищий – різьба. Янгол підтримує голову пораненого вояка. Вояк у шоломі, з перев'язкою через рамену, у якій його поранена права рука. Вояк схилив знеможену голову. Руки опущені, долоня на долоні, але держить крізь при собі. Очі заплющені. У правій руці Янгола горить смолоскип. На бокових плитах, під маленьким вирізбленим хрестиком, імена загиблих вояків. По-українськи, а на другій по-німецьки. Разом сімнадцять відомих прізвищ і на кінці – і багато невідомих вояків першої української дивізії УНА. Це військовий цвинтар, на якому поховано вояків з першої і другої світових воєн, впорядкований з рівними бетонними хрестами на могилах і іменами та датами полеглих. На деяких був тільки напис «Два невідомі німецькі вояки». Цвинтар лежить під горою, і якщо поглянути знизу, то таке враження, що ці хрести збігаються і перехрещуються рівними рядами, творчачи геометричні візерунки. На самому верху гори поховано у спільній могилі багато червоноармійців, їм теж поставлено пам'ятник. Це місце відгороджене плотом.